Eritasun kognitibo edo buruko gaitz gehenak bezala, gizartaren ikuste zinak dira e, baita altzei merra ere, baina eragin nabarmena dute familiengan eta uste baino ohikoagoa da. Azken datuen arabera, irurogeita lau eta irurogeita amar urtearteko eunetik batek pairatzen du eta laurogei urtetik gorako erartean aldiz eunetik e, inguru dira. Halere, medikoek argi ikusiaren, senideke ez dute askotan ikusi nahi, entzon buztuen bezala, xe, altzei merra prozesua konveren Konplexoa baita, Maria Jesus Garin, afagi elkarteko, kidea da. Es normalian, ja da joten dira. Eh? Gu beti, eh, claro, profesional hor dago momentu honetan, lehen eh, egindegu lana gauk ere, baina eh, atentzio eri individualizatua, por ejemplo, pues, profesional batek ematen dago. Eh? Eta orduan normalian, bai, beti eskatzen, beti egoten da, ya, di, diktamen mediko bat baina jentia gero despistatuta dago ba zeregin ez Grau, medikoakin e, harremena baduzu eta medikazio bat ere normalian izaten da eta probea batzuek baina klaro gero hori asumitzu inbio, inbio duzu e, eguneroko mm, bizian eta hori oso latza izaten da porque dan aldatzen da orduan nengo e, fasen por supuesto suposto estatuelo antizipatu bat baina ja komunikazio hori elkarrizketa hori Hori ulertzia persona horrekin dan aldatzen da. Ordua transformazio badago. eta hori azetazio hori, pos batzuetan ben, e, ez tegiten, mm -hmm. eh? Gual, mm, da egiten. Eh? Igual gaisua hiltzen da ta gogorra da hori esatea, baina ez dugu azetatzen batzuetan. Host dugu ulertu, host dugu e, esta ulertzen, eh? Porque ulertzen baduzu, ba duzu, poliki poliki, ba su da, baina laguntzak ere badire momentu honetan, ez da lehen bezela, nik uste dut 10 urtean asko eginda, bai instituzio aldetikan baita ere, eta bai, e, bueno, sosiedade guztia normalean, ez? ez handakoa beraz, gaixoarekin elkarbi denak pairatzen du altzaimera gehien, Hala onarpen prozesua luze izanik inguruko zenideek begiak zabaldu ditzaten eta gaixotasuna. zerden den uler dezaten ere gaixoarekin egotea izaten da egokiena. Orduan... Mm. Se pasatzen da momentuan dana familiak ere asko aldatu da, beste modu batera normalian oinatiak ititztzen dira eta eztan ettzen e, inor gelditzen, eta Kla claro, e, zearrak ero emateak baina bere urtiak ere baditzu eta eguneroko emateko hori balaattze izaten da. E, kanpotikan posemeala bat batzuetan, ez estabe otugu e, ulertu lehenengoetan e, kostatzen da. Eh, juntako andrabatek, beti-beti, ezaten dut hori, eta repikatzen dut, berak ezaten zaban, eten iduke grabar, o sea, jarri, eh, radio bat, irrati bat, eta grabatu, eh? Eh, bueno, ze pasatze zen, momentu horretan etxian, claro, zimalabak oso mahoa ziren, oso familia normalito bat zan, baina, etoltze ziren, eta neko normal ikuste zeben, despiste, un esto bai, baina, ez da ikusten holan. Bina, klar, eguneroko, gauza, ngaban, goiza, eguna, eta, orduan honek esatzen hori, grabatu dut, eta esan diot, oso nekatuta ogo momentu dure eta esatzen andra honek, eta e, azte bukaera hontan esindot egon etzian. Eta orduan ikusi zuek ere, aita zelan dagon. Eta orduan duan, pixka, pixka-piskat ulertuko duzue. Orduan duan, bueno, anedota bat bezala da, ez, baina Batzuetan hori bihar da es? eta bai, latza da e, baina bueno, azken finea beste enfermedade bat da Altzeimeraren prozesu degeneratiboa moteltzeko tratamenduetan eta gaixoen hartatze eta zaintzan e, Espainiako estatuan urtero hogeita lau milioi euroko gaztua egiten dute erakunde publikoek eta familiek, Frantziako estatuan aldiz, hogeita mabi mila milioitara e, joaten da gastu hori. Esan daiteke beraz, gaixotasun garrantzitsua dela, osasun gintzan, eta zerbitzu sozialetan, baina hori gaixoari dagokiona da. Afagi elkarteak aldiz, esan bezala, gaixo horren zaindaria gehienetan senidea dena laguntzeko helburua du. Eta gure eskualdean, irun eta ondarribian hainbat zerbitzu ematen bituzte. Bai, bueno, zentrala, esaten duzun bezala, donosti handago, gu juntan gaude, representante eh? bezala, ni momentu hon tesorera nago, baina egondun naiz idazkari baita ere, eta bai, tal bat gaude hemen biero iru persona, eta eguneroko lanak, puzitzaten dire, atenzion individual, eh? profesional bat, etortzen da normalian, ostegun guztietan, eh? prebia peticion deora, esaten dana, Eta gero, ba, lehen, esperientzia handia eduki dugu taldetan, eh? Talde 12, 10, persona, pertsona, ero 18 pertsona, eh, esaten dandan bezala, grupo de ayuda mutua. Ian dugu esperientzia, pues, amabi urtero gehiago, eh, Bai Irunen eta Bai Hondarribin, eh, irunen Irunenen, eh, men eta Hondar Hondarribin Kerizpen baita ere. Orduan, ba, laguntza hori profesional batekin, baina eh, esperientziak eta, peskat ba, ze irten bidea eguneroko gaixotasun hori eh, laguntzeko, emateko, errestasun gehiagoekin izan du da. Gero, ze gauz gehiago izaten diran, pues, momentu hontan baita ere e, talierez, e, de enfermoz en, en, pr en primera fase ba, badago baita ere irunen. Eh. Esa eime esa yo ikmiera nana ay esa ise ve eso en me dia ki omen uoy esa ise yave yechenen y esa ise rasa esa yo soenen uoy ene mara quieres